Та слова про чорта зі свічечкою придовбнили чоловіка. Звісно, він знав про своє прізвисько, але щоб почути його від підложниці, такого ще не бувало. Попереду затихають кроки василини, та не затихає всередині образа і неспокій. І отут, у роззімлівих лісах, у яких ще не оніміли чужі машини, він знову згадав зеленого отча Марії і своєї доньки. Де вони тепер? Розшукати б їх, та й забратися в трьох у затишних закоморок, подалі від війни, від гризні, від політики. Так хіба ж після всього піде до нього Марія? Де ж тобі відріже, що й чортна старість і девчинці? От якщо війна вб'є її чоловіка, то біда й пособить мені. Від цієї думки мимоволі здригнувся. Справді так може подумати тільки біс. Заляга не переходить в урочище, де живуть бурсуки. Тут у голодний рік він закопав. Грубі тисячі, що вторгував за картоплю. Потім за ці тисячі. Тихцем накупив золотих червінців, які теж заневолив біля борсуків. Ще є в нього сховок, де нещодавно стояла пасіка, а третій скарб спочиває в деревині хати, що стоїть у селі. Для нього треба знайти інше місце, бо хіба в такий час довго хаті стати попелищем? Ех, суєта суєта! а покою і досі немає світ. Коли лісник підходив до своєї оселі, на дубі, на ніч, простуджено каркнув старий кульгавий ворон. Надокучив він особливо передгрозі своїм скрипучим голосом, але й бувати його теж не хотілось, бо досвідком на півні, а цей остогидлий віщун завжди будив магазаника. Пустищем тепер стала його села Іба. Навіть старий Гордій не залишається тут на ніч хоч і давав йому підночівлю другу половину хати, то в клуні гибів, а зараз і в хаті не хоче відпочивати. Іначе, почувши його думки, з лісу звався незинний голос діда Гордія. Семена, ти вже облягаєшся? Та збираюся. Як ти нарешті ви надумались проти ночі прийти? Насмішкою насочується слово магазаника. Хиба ж нова влада не заставить, біліючи полотняними шатами, старий підходить до лісника, простягає важку, вироблену руку, шкіра на ній тверда, шершава, наче кора на дереві, а пахне суницею. Нова влада вас послала? Дивується і не сторожується магазаник. А ж, дожилися, дожилися й борщу, нема чим посолити. От і притарабанився до тебе, Відпусти трохи солі, тиждень в року запасться нею. Доведеться відпустити. Ви сьогодні вже ночуєте у мене, друга ж половина домівки пустує. Тепер, мабуть, півсвіту пустує, зітхнув старий. Та і хата Гітлера стане пусткою. І хоч довкола нікого нема, а с них сторожко глядається, бо має нові страхи в душі. Вже вечеряли. Вечеряв. Годій поглянув на небо, яку погоду воно віщує. Я ще піду до коней, а потім спати. На ліжку стопочки ляжете. Двері не зачиняйте. Гаразд. Вечір знімав з вікон сизу барву, і вони темніли, немов крила гайворонів. Магазанник причинив їх грубими віконницями з яких залізо проходило аж в хату, і там для безпеки бралося гайками на різьбу. Незабаром прийшов дід Гордій, покректуючи, почав умощуватися на ліжку і стьопочки. Магазоник причинив двері до своєї половини. Тихо і сумно в його оселі, де по всіх кутках чаїться самота. Хоч би стьопочка погалаганив в тобі, чи ласелина зашелестіла сміхом і спідницями, і який Гедзі кусив молодицю, коли саме так потрібні її заспокійливе слово і принада.